а знання переважуються. Та й взагалі, що таке оті мої соціологічні дослідження? Кілька щасливих думок. Харч для політиків. Матрос поставив недопитий кухоль на патів мішок, але пат цього не бачив, поворушився і замочив усе хутро. Довелося викинути мокрий мішок на двір, і це мов би озлило матроса. Від нас міжкото спитав. «Невже вважаєте, що політику творите ви, соціологи? А вже ж? Ми даємо їм головний напрямок – соціально-філософський ґрунт, а вони втілюють наші думки на практиці. А не навпаки? Я кажу про вчених Америки». Матрос дуже по-дорослому кивнув. Це не має значення, професоре Марш. Я раніше читав у ваші газети. Я й забув. Ви ж належите до касти дипломатів. За я написав на цю тему кілька дотепних статей. Більш, ніж дотепних. Вони зробили вам ім'я. Дрібниця, сер. З позавчорашнього дня не впізнаю Філа. Він страшенно змінився за ці 45 діб, поки вони всі мох прокладали нам дорогу до мису Норвегія, небо і земля. Філ учора мені переповів якусь давню розмову з матросом. Вона стосувалася мене, і я подумала, що два місяці тому Філ би такого не розповідав. Щось із ним сталося. За наметами стояв незворушний туман, видимість не більше як два ярди та ще й 35-градусний мороз. І наші джентльмени цілий день розважались політикою. Це знімало з них зайву напругу і убувало час. Інакше нерви могли не витримати. Вони ходили один до одного в гості і пили ледь заварений несолодкий чай. Можна було подумати, що в них немає інших клопотів і важливіших турбот. Я чула тільки уривки безкінечних дискусій. Коли ввійшла до намету матроса Мерсьє, Філ скептично сміявся. А яка головна мета? Робота, професоре Марш. Робота задля роботи? Так. Яке ж покликання в людини? Навіщо вона народжується на світ? Невже тільки щоб працювати? Тільки так. Заробляти на хлібі на сорочку? Щоб робити щасливішими інших людей. Забувши про себе? Сер, це трохи тхне християнством. Матрос сказав про себе не треба забувати. А це вже егоїзм. Не обов'язково, Філ задумливо проказав. Своя сорочка завжди здається кострубатішою, ніж та, що на сусідній спині. Ви забуваєте про людину Оня Тюрель, примітка, у природному вигляді, її матеріальним стимулом і незнищеним потягом до змагання. То для чого ж людина народжується на світ, щоб його вдосконалювати? Мені згадалися слова з того таки Антуана де Сент-Екзюпері «Я не мислю себе поза любов'ю». Це мало бути відповіддю на Філові слова Але вони все підводили під політику Філ сам собі відповів Невже думаєте, що дикуни були нещасніші за цивілізованих людей? Усе в світі відносне Філ тріумфував То яке ж тоді наше покликання, вигукнув він Людина однаково ніколи не буде щасливішою. Матрос ізнехотя відказав такі абстрактні, песимістичні балачки неодмінно заводять у безвихідь. Це схоже на міркування про те, що з'явилося раніше курка чи яйце, шановний професоре. Спитайте мене, для чого людина з'явилася на світ Філе? Матрос ліг на власний мішок, глянув у гори, проказав тихим голосом. «Для чого людина з'являється на світ?